Гаряча черень сестриної печі начебто мало і гріла. Ледве злазив додолу, а піднятися вже не було сили. Холодний листопад 1869 року з першим мокрим снігом приніс застуду. І тоді всі лісові ліки перейшли в хату Олени Миколеяни. Частувала брата диким медом і липовим цвітом пареною калиною і сумішю трав. Але хвороба не відступала. «Дай, сестро, чарочку. Може, полегшає?» – попросив Віктор Миколаєвич. Рідина була чиста і світилася, як сльоза. Поет побачив своє відображення в тій сльозі і не впізнав себе. Почорніли обличчя, сиве волосся, горілка зігріла, полегшало – Заснув. Його залишили одного, аби ніхто не порушив спокою, а коли повернулися, він був уже мертвий. Ховати поета прийшло багато борзнянців і всі мешканці Забілівщини. Мокрий сніг падав на непокриті голови, а люди повільно несли труну через усю борзну, проводжали в останню путь свого незабутнього земляка. Плакали селяни, яким поет побудував хати. Плакали ті, хто відчув його добре серце. Плакала Любов Михайлівна. І дивлячись на її сльози, плакали всі, хто пам'ятав їхнє нещасливе кохання. Сумували шанувальники його віршів, на могилі поставили великий дубовий хрест, без напису. Подібних не було на цвинтарі. Через кілька тижнів львівський журнал «Правда» у некролозі писав «У листопаді 1869 року помер на Україні в місті Борзні сивим дідусем писатель давнішньої школи Віктор Забіла». Заслуговує її він дяки в бо ще тоді почав свої співи складати, як Шевченка не було в словесності. За життя покійника критика українська була до забіли надто жорстока. Мертвому весь недорозум прощено. Плакали по йому ті самі очі, що з погордою на його хиби дивилися. Здався він мертвий, чистим первоцвітом українським, що, мов би, на його і одна крапелька української грязи не впала. Чистими слізьми брати по братові заплакали. Некролог був без підпису, але писав його Пантелеймон Куліш. Заради святої правди... Куліш відступив у своєму гніві і сказав щиро про Соловейка, котрий співав на світанні української літературної мови та поезії. Ще в минулому столітті згнив дубовий хрест, що стояв на могилі Віктора Забілий. І місце поховання загубилося через недбалість до пам'яті минувшини. Сталося так, як писав про себе поет. Ніхто в світі не знатиме, де моя могила. Не лягають квіти на могилу поета від вдячних нащадків. Але співаються його пісні. Друкуються рядки поваги. І ця повага ніколи не зів'яне. Борзняччина, Чернігів, Ніжин, Київ, Ленінград, Москва, Львів, Харків, Одеса. 1965-1968 роки Кінець озвученої книги